може, вгамується. Костянтину осплюнув на долоні, аби змити з них гріх і пилюгу, і впевнено взяв з її рук дитину, як чоловіки беруть гвер або келих. Дівчинка припинила кричати. Можливо, вона відчула себе гвером або келихом. Всім тим, чим чоловіки користуються вправніше за жінок. А можливо, вона тоді вже відчула, що доведеться, в залежності від обставин, бути і тим, і тим. І чим швидше вона того навчиться, тим легше їй дасть наука керувати тими, для кого ці два взаємонезамінних предмети є запорукою впевненості у собі. Достеменно невідомо, як Марія, дружина Костянтину Сасбурса, назвала свою другу доньку. Її бажання навряд чи враховувалося. Можливо, вона хотіла, аби дівчинка носила ім'я цариці богів Гери, або прекрасної Єлени, або найвродливішої з усіх богинь Афродіти. Достеменно відомо, що батько – котрий бував вдома не більше двох днів на тиждень, назвав її «Доду». За два тижні до того, як Доду і її сестру Гелену мали вести на перше причастя, козопас Костянтинос наказав довго жити, випивши кварту виноградного оцту замість молодого вина, яким любив прополоскати свої наскрізь проспортовані нутрощі. Це можна було б вважати бідою для осиротілої родини, якби не важлива обставина. На Марію, якій вдалося зберегти красу і стан 20-річної дівчини, накинув оком купець самого Константинополя – Нінас Глявони. І за якийсь час, котрий удовиці, як годиться, належало пережити в траурі і жалобі, вона стала дружиною чоловіка благородного, який мив руки перед тим, як сісти до столу, а до Дуї Гелена вперше спізнали смак пахлави, і ніжно прохолоду шовкових простирадил. Більше того, Глявони, вподобавши розум молодшої сестер, купив її лютню і найняв покоївку, рабиню французького походження, котра навчила дівчинку гортанно перекочувати на язиці літеру «Р», що мало стати ознакою її високого походження. Але і це щастя тривало недовго, адже пожежа, котра час від часу поглинала дерев'яні будинки купецьких кварталів, поглинула й будинок Глявони, Разом із господарем, лишивши на сивому від згарища подвір'ї трійцю переляканих жінок – Марію, Гелену і Доду, котрій на той час ледве виповнилося дванадцять. Цього разу рятівник, а точніше рятівниця, з'явилася у вигляді тієї самої лалі, чий торс, замацаний безлічий рук, перетворився на безформону карафу для зберігання олії, а обличчя набуло відтінку і драглистості перестиглого кавуна. Саме вона, ця жінка, спершу дала нещасним землячкам притулок у грецькому кварталі Фанар, а потім, відмивши Марію від кіптяви і окинувши критичним поглядом те, що та мала під обгорілим лахміттям, сказала, що не менш як років за п'ять та ще буде здатна забезпечувати родину, промишляючи на дорозі, що веде до перу, багатого європейського кварталу, де мешкають іноземні дипломати. Часом шляхетні пани потребують нетривіальних утіг і добре платять за це. Лалі мала на цій дорозі свою ятку, яку орендувала в торговця килимами магрибця Гафура, і через певний час, що його досвідчена кортизанка витратила на навчання Марії, вони вже сиділи там разом. Чи подобалось це Марії, теж достеменно невідомо. Але її доньки отримували на ніч по шматку халви і склянці козячого молока. Проте на одяг і взуття не вистачало. І тому дві дівчинки підліткового віку мали досить варяцький вигляд і мріяли про одну пару плетених сандалів на двох. Цілими днями вони тинялися Константинопольським базаром, здобуваючи собі хліб насущний крадіжками, запам'ятовуючи з повітря іноземні слова та науку виживання в умовах, що не передбачали застосування тих знань і навичок, які хоч і коротко, але отримали у хаті відчима. Влітку 1770 якогось там року, коли сонце добряче підсмажувало злидарів Константинопольського базару, а торговий люд, ховаючись під балдахінами, ліниво подрьомував, розімлівши від трав'яних чаїв і повз повзгірму, що свистіла і гикала документної дресированої мавпи в руках мандрівного карлика, проїхала карета польського посла пана Кароля боскам проїхала і зупинилася на площі біля місця, що слугувало живою газетою для освічених громадян. Тут живо обговорювалися нагальні події. Подейкували, зокрема, про те, що два дні тому митрополит Готфейський і Кафайський Ігнатій після літургії в печерній церкві Успенського монастиря поблизу Бахчисарая оголосив про вихід християнських громад із Кримського ханства. Перешіптувалися про те, що цариця Катерина незле сприяла – Заміні світлішого султана Селими на свого ставленика хана Шагінгерея, а її повноважний міністр і посол у Константинополі Олександр Стахієвич усіляко сприяє відторгненню кримського ханства